Згідно з історичними переказами, після смерті Рауля Анна перебралася до Сен-Лісу в монастир Святого Вінсента, збудований Генріхом I, де начебто і знайшла вічний спокій. За іншою версією, вона повернулася на Русь, що мало ймовірно. Французькі історики XVII-XVIII століть схилялися до думки, що Анна померла у Франції. Єзуїт Менестрієр опублікував 1682 року невелику замітку, згідно з якою гробниця королеви Анни була відкрита у церкві бадства Вільєрі поблизу містечка Дестампт. Тривалий час ніхто не сумнівався у відкритті Министрієра, але 1770 року воно було оголошене фальсифікатом. Граф Десент Емур, якому належить спеціальна розвідка про Анну Русинку, схилявся до думки, що гробниця, виявлена у церкві аббатства Вільєрі, належала все-таки їй. У 2001 році автору від цих рядків вдалося здійснити захоплюючу подорож по місцях Анни Ярославни. Маршрут проліг із Парижа через Сен-Ліс, Крипі-Ен-Валуа і далі до Реймса. Було приємно довідатися, що французи зберігають пам'ять про Анну Руську. Від 19 століття у Сен-Лісі в монастир святого Вінсента стоїть симпатичний пам'ятник, який зображує Анну в королівській короні зі скіпетром у правій руці та моделью храма святого Вінсента у лівій. Примітка. Нещодавно українська діаспора у Франції домоглася того, щоб у напису на пам'ятнику Анни слово Руська було замінено на «київська» що навряд чи слід було робити. Приблизно за 20 кілометрів від Сен-Лісу стоїть містечко крепі ен з романтичними руїнами середньовічного замку, в якому Анна жила з Раулем III. Він розташований на стрімкому мисі між глибокими ярами, в яких протікають невеликі річки Святої Агати і Тейла-Індієр. Потівники, які продаються екскурсантам, розповідають про історію кохання та подружнього життя Анни і Рауля Третього. Хранитель музею, що розташований в одному з відреставрованих приміщень замку, довідавшись, що ми завітали сюди з Києва, радо влаштував нам огляд експозиції, навіть не зважаючи на обідню перерву. Його гостинність була такою гарячою, наче то він зустрів близьких родичів королеви Анни. Аналогічний прийом ми мали і у Римсі, в його кафедральному соборі, хоча, на жаль, оглянути знамените Євангеліє не вдалося. Воно експонується у спеціальній вітрині, сейфі з броньованого скла, і, звичайно, доступ до нього непростий. Принаймні, в години відвідування соборного музею екскурсантами зробити це було неможливо. Київська Русь часів Ярослава, як і Володимира, підтримувала постійні контакти з Германією. Так званий саксонський аналіст повідомляє про руське посольство 1040 року до Генріха III. У 1043 році, як свідчить хроніка Ламберта, Генріха III знову відвідали посли від руського короля, які начебто пропонували йому за дружину дочку цього короля. Генріх на той час уже був одружений, тож пропозицію руських послів не прийняв. З великими подарунками, але без досягнутого успіху, вони повернулися на батьківщину. І все-таки близько середини XI століття якісь шлюби між представниками князівської сім'ї Ярослава та германськими можновладцями відбулися. Про один із них повідомляє, зокрема, Альберт Штадемський у своїх анналах. Йдеться про видання заміж заруського короля – Близької родички імператора Генріха III та папи римського Лева IX.